bá Somos a música de Banda Daloma que acaban de hacer este libro, este disco lo mismo. Eh, damos ya vida a una mujer que ti conoces, eh, que seguro que vaya a estar encantada de de, de saludarte. Miriam, sí. vaya a saludar a nos a Raquel, otra Raquel aquí. Vamos a la viña. A ver esas torgueiras. Va, boa tarde. Hola. Muy muy boa tarde, Raquel. Boas tardes, que tal? Boas tardes, moi ben vida, moitísimas gracias por atendernos eh, e, pois iso, por recibir tan amablemente a nosa chamada. Gracias a vos por contar con nos para promocionarnos a nivel casi internacional. Eh, pois pues non non non estás está mal orientada porque precisamente dende Suíza esta nos felicitando un un unha parella máximo de Mercedes, ou sea que internacional estamos agora mesmo. Perfecto, me mira que ven. Eh, dende dende dende Río de Janeiro, Cristian Tamenos está escoitando, o sea que eh, eh, máis internacional pode decir que. Bueno, en primeiro lugar. ben vida, Benvida gracias por atender a nosa chamada eh, felicitacións porque os torgueiros siguen dando que, que, que falar, tanto que ver moitísimo aí en Galicia eh, concretamente na Gudiña Exacto, sí na, na Gudiña temos igual a, a sede principal, digamos, de actividades pero sempre intentamos pois favorecer que se conozcan as tradiciones e culturas que, que temos nos povos que conforman o Concello Como se pode observar no entroido deste ano, pois temos colaboración co pobo do Tameirón, co pobo de Pentes, e co de Carraxo de Serra, referentes do entroido da aquí da zona, sin duda ningunha. Os Torgueiros eh, vamos a ver, eh, é unha asociación cultural e unha asociación propiamente eh, de De representación eh, De mmm, Música popular eh, De, de outras actividades E de ¿no? recuperación, se si me permites de, de decirlo Xulio Que nada, me gustaría que nos contara Un ganaquiño de ese traballo que están facendo Que oa verdad que cada vez que Abro Instagram me sale algo ¿no? pues sempre me emociono A ver un pouco esa labor que, que estáis facendo A mi gustaríame hoxe Xulio Que nos estamos as portas do, do carnaval Pero elas xa están vivindo mm. en Galicia xa A min gustaría que nos contara un poucoiño pois pues, que actividades tei estes días é eh, un pouco Hombre, ante concretamente, o xoves concretamente, un xoves de compra sí, de, de dormir, Exacto. Que, que, que, que, que foi acompañado non solamente de representación, tamé, sino tamén de gastronomía, eh? Quedo que despois <risas> sí. despois da Hai que na, hai que gudiña, perdona aí sí. me que vos corte Os xaos de compadres non ten tanta repercusión igual como pode ter en Berín ou, no, ou en Xinzo ou en Laza. Ou en Viana do Bolo. Así si que realizamos realizamos un taller o, o pasado día 9 de febreiro mm. donde se si resaltamos unha tradición moi moi nosa que é a, a figura de, do, do compadre da comadre feitos de maneira artesanal por, por personas, mulleres eh, maravillosas que toda a vida fixeron, fixeron unhas comadres e unhas compadres Eh, moi típicos, moi característicos con, con un curro falando así informalmente impresionante eh, entonces, o, o, sí, o domingo 9 de febrero xa pasado, fixemos un taller que sempre é un éxito sempre a verdad que tem unha moi boa resposta ante a, ante a xente do, do povo mm. e eh, o xoves de compadres eh, a través da, eh, da colaboración do Concello da Budiña e a Ampa mm. pues decidiron facer o que facíamos anos xa os mm. compadres polo pueblo Que bonito. O sea, eh, como que os nenos teñen que intentar que a nena non lle quiten o seu muñeco, non? e eh, eh, logo pois pues, pa botar farriña e, e disfrutar dunha dunha tarde festiva. Estuvo moi ben, a verdade que foi un éxito tamén. Mm. Pois, nora parabéns, facilitacións Vamos a ver, o vos entrudio Ten unha particularidade que non ten Noutros sitios que, que, que, Como acabas de dicir, recuperaste Algo que, que, que tiñades ancestral Contanos algo máis A parte do xoave de compadres, me parece que as comadres Tamén aparecen, non? Si, sí, as comadres tamén se, eh, tamén Se vai a volver a facer O mesmo xoaves, non? Na, na plaza do povo, co concello e a AMPA Pois están moi activos tamén Neste, neste, neste efeito de organizar o entroido. Colaboran de maneira eficaz, sem mm. podemos decir nada malo. E, e tamén vai haber unha cena que sempre fan a unha asociación de mulleres rurais eh, Xestas e Toxos, que é donde se congregan aí as mulleres todas, casi de toda a zona, disfrazadas, para pasálo ben, de troula, mm. sin presencia masculina apenas, no? eh, eh, te, te... e como a festa das mulleres, a, a tope. Tendelos rexectados os homens, entón. O xoves de comadres, os no homens... Como que cada un vai, cada un vai, non sei... É o día das no, mulleres, vamos, o día especial... O día que mulleres, por día Por eso se chama de comadres, que igual que cando foi os dos compadres, eles tiñan casi máis, por así decir, o a votar farinha máis que as mulleres, non? Si sí, é algo así, eh, nas comadres... A ver, aquí botamos farinha indistintamente, non? Claro, claro, a ver, pero... A outra vez... É outra vez eso de recuperar cousas que antes había moitísima fariña na gudiña ou anos de... De, de borrallo, non? Porque a borraño, miña abuela falaba máis de borrallo Tamén Aí sí, sí, sí, que é verdade A fariña foi moito máis posterior Claro Porque daquelas non se podían dar tirando Home. a de pra, Claro, a... de rumba vaneira. Eu outra cousa, Raquel. outra ¿sí? cousa que que, que, que, que, de... que os nosos, inter... seguro que non saben é importante. Uh -huh. Algún disfraz especial Tendes des ou algunha algunha cara, Antoña, cara eh, característica de, de da Gudiña do, do, do Contorna? Mira, nos temos o que o Entrudio. Sí. O Entrudio é, é un moneco feito a base de palla, de, paya, de mm. grande envergadura, é grande, sí. é o que sacamos o sábado gordo, digamos, o sábado grande, é, de, de paseo polo pueblo, con, con toda a comitiva de carrozas, é o que vai presidindo esas pasa, pasarrúas. Mm. Logo, pola noite, é, pois, tristemente, damos prendemos o lume pues, para, para purificarnos, ¿no? sí, eh, sí. Pa, represent, representa o lume, sabes que é moi típico do, do entroido, ¿no? claro, claro. Eh, como figura representativa, eh, estamos estamos en un proxecto intentando pues, recuperar o que é o farrampón, Ajá, que uh -huh. é algo sí, típico da Iquique, que tamén se deixou perder, como como moitas cousas, pero eu creo que co tempo e con a xuda de de grandes representantes etnólogos de aquí, etnográficos de aquí da zona, perdón, creo que poderemos algún día recuperar esa, vale. esa figura. Vale, pues mm. votar mandos dos no, sí, antropólogos, que seguro que tamén vos axudarán a, a recoller mm, documentación con respecto a, a, a ese... No, sí, si nós no temos como referencia a Xosé... Cruz, a Pepe, Cabe, claro. que seguramente Miriam Don, o conoce. Don Xosé, que, sí, sí, conhecémolo, e pra... ademais é un grande representante antropólogo porque eh, foi nomeado Xuez do Couto Misto, Xuez do Couto Misto, o xea sí. que é un grande, un grande, sí, señor, sí. É bueno, sí, un grande da, da zona e hai que valoralo e as súas opinións e as súas afirmación sobre... Sobre todo, nos facemos de caso e vamos a e ta, con Pérez. E tamén se disfraza, eh? ou polo menos el disfrazaba, eu acordame co de, sí, de que nos sí, contou. É sí, bueno, un, un, que... un vingidor do Entrudio. Eh, ja, de... Exactamente. Bueno, do Entrudio, eh, do que é a, a cultura popular tradicional. Sí, sí, é unha persoa extraordinaria. Pois pues nada, uh -huh. que, que te felicitamos, que te desixamos tot moitísimo éxito, que non te queremos incomodar máis, que sei que estás traballando en máis talleres, en máis cousas eh, que, que sí, disfrutedes. Bueno, é unha xenda complicada. Así, tendes un, sí. tendes, pois, un día eh, eh, moi movido, non? O sábado que ven sí que vai a, eh, vai a ser o día movido, pero bueno, de momento hai que ir concretando cousiñas e ao que che volva a decir hai unha colaboración estreita entre varios axentes sociais e eso é maravilloso para que podamos salir adiante, non? Vale. Sempre alguén ten que ter a iniciativa, pero pero contamos con apoio e Respana. nunca nai de nos dice "no, no, eso no, veña, vamos, vamos". Pa, fan, estamos, fantástico, estamos fantástico bueno, pues vamos a despedir gracias por chamarnos e por acordarvos de nos sempre por claro, suposto, enhorabó, sí. enhorabó as dúas, eh, nada, estáis facendo un traballo maravilloso, eh, vémonos logo espero disfrútalo ti, con vos Raquel, ti xa sabes que gracias, sí eh, que, como teñas como teñas alguna cousa que comunicarnos, sabes que nos facemos nos eco, e os galegos do Mediterráneo están encantados de recibir a vos as noticias Maravilloso, maravilloso <ríe> Venga <ríe> pues a, a, a, a última hora Intentaremos baixar o, o, o audio E mandamos Para que teñas o recordo E constancia do que, que, bueno, pues, que Humidamente facemos ¿vale? Venga, que vaya todo ben Venga, <ríe> hasta logo no Vamos, a por todo, ¿vale? Vamos a despedirte con música logo Venga, hasta logo Venga, chao, chao Hasta logo Oh, no.